А ось і він. За столиком позаду Гаррі. Гаррі придивився. Підліток Снейп був якийсь миршевий і блідий, наче рослина, що давно не бачила сонця. Масне волосся звисало над столом, а гачкуватий ніс мало не торкався пергаменту, на якому він писав. Гаррі обійшов Снейпа ззаду, і глянув на назву екзамінаційної роботи. Іспит для отримання середніх оцінок взірцевого учня з захисту від темних мистецтв. Отже, Снейпові було 15 чи 16 років, тобто він був приблизно гаряного віку. Його рука аж літала над пергаментом. Написав уже принаймні на 30 сантиметрів більше, ніж його сусіди, хоч почерк мав дуже щільний, а літери крихітні. Залишилося 5 хвилин. Гаррі аж підскочив з несподіванки. Озирнувся і побачив поблизу потилицю професора Флитвіка, що ходив поміж столами. Професор Флитвік саме проходив повз хлопця з розкуйовдженим чорним волоссям. З дуже розкуйовдженим чорним волоссям. Гаррі метнувся так швидко, що якби був у своїй фізичній подобі, то перекинув би, мабуть, кілька столів. Натомість він плавно проминув два проходи між рядами і вилетів у третій. Потилиця чорнявого хлопця дедалі блищала і... Ось він розігнувся, відклав перо і підсунув до себе суві пергаменту, немов би хотів перечитати написане. Гаррі зупинився перед його столиком і подивився на свого 15-річного батька. Мало не вибухав від хвилювання Дивився, мов би, на власний портрет з невеличкими відмінностями Джеймс мав Карі очі, Ніс у нього був трохи довший, ніж у Гаррі А на чолі не було шраму Проте вони мали однакові худорляві обличчя Однакові губи, брови Волосся в Джеймса стирчало на потилиці так само, як і у Гаррі Руки його не відрізнялися від гаріних, та й на зріст вони були майже однаковісінькі. Джеймс солодко позіхнув і розкуйовдив своє і так уже розпатлене волосся. Тоді поглянув на професора Флитвіка, повернувся на стільці і усміхнувся хлопцеві, що сидів за чотири столики від нього. Гаррі знову розхвилювався. Бо побачив Сіріуса. Той весело показав Джеймсові великого пальця, недбало погойдуючись на задніх ніжках свого стільця. Сіріус був надзвичайно вродливий, темне волосся спадало йому на чоло з тією невимушеною елегантністю, якої ніколи не могли досягти ні Джеймс, ні Гаррі. Якась дівчина, що сиділа у Сиріуса за спиною, з надією стріляла в нього очима. Хоч він того навіть не помічав. А ще за два місця від тієї дівчини сидів. Тут Гаррі знову відчув приємне хвилювання. Ремус Люпин. Був він блідий і хворобливий на вигляд. Може, наближався час повного місяця, і всю свою увагу зосередив на іспиті, перечитав відповіді, почухав підборіддя кінчиком пера і насупився. Це означало, до речі, що десь поблизу мав би бути й червохвіст. І справді, за кілька секунд Гаррі помітив і його, низенького хлопця з мишачим волоссям і гострим носом. Червохвіст мав стурбований вигляд. Гриз нігті, дивлячись на свою роботу, і човгав по підлозі ногами. Коли-неколи з надією позирав на сусідів. Гаррі якусь мить дивився на червохвоста, а тоді знову глянув на Джеймса. Батько щось малював на клапті пергаменту. Це було зображення снича. А знизу він написав дві літери, Ле. Що -e, Щоб це могло означати. «Прошу відкласти пера», – пискнув професор Флитвік. «Це стосується і тебе, Стебінсе. Прошу не вставати з місць, доки я не зберу ваші пергаменти. Акціо?» Понад сто сувоїв пергаменту – полетіли в простягнуті руки професора Флитвіка і повалили його на спину. Почувся регіт. Двоє учнів, що сиділи спереду, зірвалися з місць, підхопили професора Флитвіка за лікті і поставили на ноги. «Дякую вам! Дякую!» засапався професор Флитвік. «А тепер можете всі виходити!» Гаррі глянув на батька, котрий поспіхом закреслив оздоблені візерунками літери «ЛЕ», підвівся, поклав перо екзаменаційні питання в ранець, закинув його на спину і затримався, мабуть, щоб зачекати Сіріуса. Неподалік Гаррі побачив Снейпа. Той йшов поміж столами до виходу у вестибюль, на ходу перечитуючи екзаменаційні питання. Сутулий, кістлявий, він йшов, посмикуючись немов павук, а його масне волосся метлялося перед очима. А зграйка балакучих дівчат відділила Снейпа від Джеймса, Сіріуса і Люпина. Гаррі тиснувся між ними і таким чином міг і далі бачити Снейпа, а водночас прислухатися до розмов Джеймса з друзями. «Хмуні!» «А як тобі сподобалося десяте питання?» – поцікавився Сіріус, коли вони вже вийшли у вестибюль. «То просто кайф!» – весело відповів Люпин. «П'ять ознак, що визначають вовкулаку. Класне питання!» «І що? Ти зумів пригадати всі ознаки?» – вдавано стурбованим голосом запитав Джеймс. Начебто б то так!» – серйозно відказав Люпин – поки вони юрмилися біля вхідних дверей разом з іншими учнями, що теж прагнули якнайшвидше вийти на соняшне подвір'я. Перша – він сидить на моєму стільці. Друга – носить мій одяг. Третя – його звати Ремус Люпин. Не розреготався лише червохвіст. Я пригадав форму писка з хвоста, Турбовано пояснив він. Але я більше нічого не зміг придумати. А чого ти такий тупий червохвосте, не Джеймс. Ти ж раз на місяць гасаєш з вовкулакою. Тихіше, благально попросив Люпин. Гаррі знову тривожно озирнувся. Снейп, що був неподалік, все ще переглядав екзаменаційні питання. Але ж це був Снейпів спогад. Тож якщо він на подвір'ї піде в інший бік, Гаррі вже не зможе йти за Джеймсом. Однак на його превелику радість, коли Джеймс зі своїми трьома друзями подався галявиною до озера, Снейп рушив за ними, не відриваючи очей від екзаменаційних питань і явно не маючи якихось конкретних планів. Тримаючись трохи попереду нього, Гаррі міг не відставати від Джеймса з друзями. Цей іспит був легенький», – почув він голос Сіріуса. «Я дуже здивуюся, якщо не отримаю за нього відмінно». «Я теж», – погодився Джеймс. Сягнув рукою у кишеню і витяг золотого снеча, що душно прочався. «О, де ти його взяв?» «Свиснув». – недбало пояснив Джеймс. Він почав бавитися з ясничем, відпускаючи його майже на пів метра, а тоді знову ловив. Мав неймовірну реакцію. Червохвіст захоплено на все це дивився. Вони зупинилися в затінку того самого бука на березі озера, що під ним якось у неділю Гаррі, Рон та Герміона – Дописували домашні завдання і попадали на траву. Гаррі знову озирнувся і задоволено побачив, що Снеп теж сів на травичці в затінку густих кущів. Він і далі був заглиблений у питання іспитів для сови, і це дало Гаррі змогу сісти на траві між буком та кущами, спостерігаючи за чотирма друзями під деревом. Сонце іскрилося на гладесенькій поверхні озера. Дівчата, які щойно вийшли з великої зали, посідали на березі, порозувалися і, сміючись, болтали ногами у воді. Люпен дістав книжку і почав читати. Сіріус поглядав на учнів, що там і тут товклися на траві. Вигляд він мав дещо зверхній і знуджений, однак не менш привабливий. А Джеймс і далі грався зі сничем, відпускаючи його щораз далі, але завжди в останню мить ловлячи. Червохвіст дивився на це з роздявленим ротом. Коли Джеймсові вдавався особливо ефектний рух, Червохвіст захоплено уйкав і ляпав у долоні. Минуло хвилин з і Гаррі вже дивувався, чому батько не заспокоїть червохвоста. Але Джеймсові, мабуть, подобався вияв такої уваги. Гаррі помітив, що батько постійно розкуйовджував собі волосся, ніби не хотів, щоб воно лежало охайно. А ще він часто позирав на дівчат, що сиділи на березі. «Та вже досить!» – озвався нарешті Сіріус, коли Джеймс ефектно впіймав снича, а червохвіст радісно закричав. «Бо червохвіст від захоплення зараз напудить у штани!» Червохвіст пороживів, але Джеймс лише всміхнувся. «Добре, якщо це тебе так дратує!» – він сховав снича в кишеню. Гаррі мав чітке враження, що лише перед Сіріусом Джеймс не хизувався, як перед усіма іншими. «Мені тут нудно», – буркнув Сіріус. «Швидше б настав повний місяць. Мусиш зачекати», – похмуро озвався Люпин, що не відривався від книжки. «Попереду ще трансфігурація. Якщо тобі нудно, то...» «Перевір мене!» «На, візьми!» І він подав йому підручник. Але Сіріус зневажливо пирхнув. «Мені ця дурня не потрібна, я й так усе знаю!» «Зараз розвеселишся, гультяю!» – неголосно сказав Джеймс. «Дивися, хто там!» Сіріус повернув голову. «Завмер, наче пес, що занюхав зайця!» Чудово, тихо промовив він. Слинявус. Гаррі озирнувся, щоб побачити, на кого дивиться Сіріус. Снейп тим часом звівся на ноги і запихав у ранець питання для сов. Коли він вийшов із затінку кущів і пішов по траві, Сіріус і Джеймс теж повставали. Люпин із червохвостом продовжували сидіти. Люпин не відривався від книжки, хоч його очі не рухалися, а між бровами з'явилася зморшка. Червохвіст пожадливо зиркав тона Джеймса з Сіріусом, тона Снейпа. — А якся маєш? слинявусе? усе! — голосно привітався Джеймс. Снейп відреагував так миттєво, ніби очікував нападу. Кинув на землю портфель, сягнув рукою під мантію і вже витягав чарівну паличку, коли Джеймс вигукнув «Експеліармус!». Снейпова чарівна паличка злетіла на три-чотири метри вгору і упала в траву в нього за спиною. Сіріус зареготав «Гімпедімента!» – крикнув він, спрямовуючи на Снейпа чарівну паличку. Той полетів на землю, не маючи змоги дотягтися до власної палички, що лежала у траві. До них обернулися всі учні. Деякі повставали і попідходили ближче. Одні поглядали на те, що відбувалося, боязко, а іншим видовище подобалося. Снейп, важко дихаючи, лежав на землі. Джеймс і Сіріус Насувалися на нього, тримаючи на чарівні палички. Причому Джеймс увесь час озирався на дівчат біля води. Червохвіст уже був на ногах і жадібно за всім стежив, обходячи люпина, щоб краще бачити. «Як іспити, слинько?» – поцікавився Джеймс. «Я бачив, як він аж носом тер об пергамент» лиховісно сказав Серіус. Тепер пергамент, мабуть, такий заяложений, що ніхто не розбере жодного слова. Дехто з учнів засміявся. Снейпа тут помітно недолюблювали. Червохвіст теж пронизливо захихотів. Снейп спробував підвестися, але закляття ще не втратило своєї сили. Він борсався, наче опинався плутаний невидимими мотузками. «Ти...» «Зачекай, зачекай!» Він важко дихав і дивився на Джеймса з неприхованою ненавистю. «Зачекай! Ти!» «А чого іще чекати?» – холодно спитав Сіріус. «Що ти збираєшся зробити, сленько? Витерти собі носа?» Снейп лейнувся і почав їх проклинати але його чарівна паличка лежала за три метри від нього, тож нічого не сталося. «Помий собі рота!» – холодно відреагував Джеймс. «Брудозникс!» а Зі Снейпового рота вилетіли рожеві мильні бульбашки. Губи його вкрилися піною. Він почав хапати ротом в повітрі і задихатися. «Відчепіться від нього!» Джеймс і Сіріус озирнулися. Джеймсова вірна рука відразу потяглася до волосся. То була одна з тих дівчат, що сиділи на березі озера. Густе темне волосся з рудуватим відливом падало їй на плечі. Відтінюючи дивовижні, зелені, мигдали подібні очі. Гаріні очі. Гаріна мама. «Якся маєш, Еванс!» – привітався Джеймс, і голос його раптом став дуже лагідний, глибокий і дорослий. «Відчепіться від нього!» – повторила Лілі. Вона дуже неприязно зиркнула на Джеймса. «Ну що він вам зробив?» «Ну…» – Джеймс обмірковував відповідь. «Вистачає самого факту його існування». Дехто засміявся. «Сіріус і червохвіст теж». «Люпин, що все ще не підводив очей, а від підручника, не сміявся». Не засміялися й Лілі. «Потере, ти вважаєш, що це смішно?» – холодно спитала вона. «Ти просто самовпевнений на хаба. Відчепися від нього». «А відчеплюся, Еванс, якщо почнеш зі мною зустрічатися!» – швидко сказав Джеймс. «Погодься, я ніколи не підніму паличку на того слинька!» Стримувальне закляття за його спиною вже почало втрачати силу. Снейп, випльовуючи з рота мильні бульбашки, поповз до своєї чарівної палички. «Я не стала б з тобою зустрічатися, навіть якби довелося вибирати між тобою і кальмаром!» – відрубала Лілі. «Не пощастило, друже-золотороже!» – весело поспівчував Джеймсові Сіріус і повернувся до Снейпа. «Ой!» Та було вже пізно. Снейп націлив чарівну паличку прямісінько на Джеймса. Блиснуло світло, і на Джеймсовім лиці з'явилася рана, забризкавши кров'ю мантію. Джеймс крутнувся, знову спалахнуло світло, і ось уже Снейп висів у повітрі догори дригом. Мантія закотилася йому на голову, оголивши бліді худющі ноги й сіроваті труси. Учні на натовпі заулюлюкали, а Сіріус, Джеймс і Червохвіст аж. Покотилися зі сміху. Лілі, розлючене обличчя якої ледь-ледь пересмикнулося, ніби вона і сама готова була всміхнутися, крикнула «Опусти його на землю!». В момент погодився Джеймс і легенько смикнув чарівною паличкою. Снейп гепнувся на землю. Виплутавшись з-під власної мантії, він швидко зірвався на ноги і наставив чарівну паличку, але Сіріус вигукнув «Петрифікус тоталус!» І Снейп знову повалився, мов колода. «Відчепіться від нього!» – закричала Лілі. Вона теж витягла чарівну паличку. Джеймс і Сіріус боязко озернулися. «Ой, Еванс!» «Не змушуй мене знову хапатися за паличку», – попередив Джеймс. «То розчаклуй його!» Джеймс тяжко зітхнув, повернувся до Снейпа і пробурмотів проти закляття. «Будь ласка», – зітхнув він ще раз, поки Снейп зводився на ноги. «Тобі пощастило, слиняв усе, що тут була Еванс». «Мені не потрібна допомога задрипаної бруднокровки!» Лілі закліпала очима. «Прекрасно!» – холодно звалася вона. «Надалі я тебе не рятуватиму!» «І не забудь випрати труси!» – слиняв усе. «Попросив Веванс пробачення!» – заривів Снейповід Джеймс, погрозливо націлившись чарівною паличкою. «Мені не потрібно, щоб ти витягав з нього вибачення!» – крикнула Лілі, повертаючись до Джеймса. «Ти нічим не кращий за нього!» «Що?» – вибухнув Джеймс. «Я ніколи не обізвав би тебе! Сама знаєш як!» «Розтріпуєш свої патли, бо думаєш, що станеш сильнішим, ніби щойно зліз із мітли, викаблучуєшся з тим дурним сничем, Тиняєшся коридорами і зачакловуєш усіх, хто тебе дратує, тільки тому, що ти це вмієш. Я ж ти дивуюся, як твоя мітла взагалі відривається від землі з таким придурком. Мене від тебе нудить!» Вона розвернулася і побігла геть. «Еванс!» – крикнув їй у Джеймс. «Еванс!» Але вона не озирнулася. «Що це з нею?» – здивувався Джеймс марно намагаючись вдавати, що все це не має для нього великого значення. «Читаючи поміж рядків, старий, можна припустити, що вона вважає тебе чваньком», – пояснив Сіріус. «Ну що ж», – розлючено буркнув Джеймс. «Що ж». Знову зблиснуло світло, – і Снейп іще раз завис у повітрі до гори ногами. «Хто хоче бачити, як я скину зі слинька труси?» Але Гаррі не встиг довідатися, чи справді Джеймс роздяг Снейпа. Його руку раптом стисли, мов кліщами чиїсь пальці. Гаррі зіщулився і озирнувся, щоб глянути, хто його схопив. І тут, на превеликий жах, побачив величезного і цілком дорослого Снейпа, що стояв біля нього, побілілий від злості. «Розважаєшся?» Гаррі відчув, що здіймається до гори. Сонячний день довкола нього згас. Він мчав кудись у гору крізь крижану темряву а Снейпові пальці міцно стискали його руку. Тоді раптом зробив щось на зразок сальто в повітрі, ноги торкнулися кам'яної підлоги підвалу, і він знову опинився біля сита спогадів у темному кабінеті учителя Настійок. «Но?» Снейп так міцно стисгаріну руку, що вона аж заніміла. «Що?» Поттере розважався? Ні, спробував вивільнити руку Гаррі. Це було страшне видовище. Снейпові губи тремтіли, обличчя поблідло, а зуби вишкірились. Веселий був твій батько, правда? Снейп так струсонув Гаррі, що в того. Трохи не злетіли з носа окуляри. «Я... я не...» Снейп щосили відштовхнув Гаррі від себе, і той боляче гепнувся на підлогу. «Не смій нікому говорити про побачене!» – заривів Снейп. «Не буду!» – підвівся Гаррі і позадкував якомога далі від Снейпа. «Не буду, звичайно, я не... Геть звідси!» «Геть! Не хочу тебе більше бачити у своєму кабінеті!» Гаррі кинувся до виходу, а над його головою розбилася посудина з дохлими тарганами. Він вискочив за двері і так чкурнув, що зупинився аж тоді, коли його зі снайпом уже розділяли три поверхи. Важко дихаючи, притулився до стіни і почав розтирати синець на руці. Не мав жодного бажання так рано повертатися до грифіндорської вежі чи переповідати побачене Ронові Герміоні. Гаррі почувався таким переляканим і нещасним, не тому, що на нього кричали і шпурлялися банками. Просто він знав, як то буває, коли тебе принижують на очах у інших. Чудово розумів, що відчував Снейп, коли його батько над ним глумився, а судячи зі щойно побаченого, батько й справді був зухвалий і зарозумілий, на чому завжди і наголошував йому Снейп. Розділ двадцять дев'ятий Консультація з працевлаштування. — А чому ти більше не вивчаєш блокологію? — поцікавилася нахмурена Герміона. — Та й я ж тобі казав про З Гаррі. — Снепові здається, що я вже вивчив основи і далі можу займатися самостійно. — То що, тобі вже не сняться дивні сни? — недовірливо спитали Герміона. — Майже ні, — відповів, не дивлячись на неї Гаррі. «Ха я думаю, що Снейп не повинен був зупинятися, доки ти не будеш абсолютно певний, що їх контролюєш», – обурилися Герміона. «Гаррі, ти мусиш піти до нього і попросити?» «Не піду», – категорично заперечив Гаррі. «Забудь про це, Герміона». Був перший день великодніх канікул, і Герміона звичкою креслила для них трьох «Графіки повторення матеріалу». Гаррі з Роном у це не втручалися, бо все одно з нею краще було не сперечатися. Та й графіки ці врешті-решт могли пригодитися. Рон запанікував, довідавшись, що до іспитів залишилося всього шість тижнів. «Не розумію, чому це для тебе несподіванка?» – здивувалася Герміона – торкаючись чарівною паличкою кожного квадратика на Роновім графіку, і той спалахував відповідним кольором, залежно від предмета. «Не знаю», – буркнув Рон. «Багато всього діялося». «На, це тобі», – передала вона йому графік. «Якщо його дотримаєшся, то все буде нормально». Рон похмуро подивився на графік і раптом повеселішав. «Ти мені щотижня даєш вільний день?» «Це для квідичних тренувань», – пояснила Герміона. Усмішка на Роновім обличчі зів'яла. «А який сенс?» – знову спохмурнів він. Скоріше мій тато стане міністром магії, ніж ми цього року завоюємо кубок. Герміона нічого не відповіла. Вона дивилася на Гаррі, що втупився в стіну, а криволапик торсав його лапкою, хотів, щоб його почухали за вушком. Що таке, Гаррі? А? оттямився він. Та ні, нічого. Гаррі схопив підручник теорії захисних чарів і вдав, що шукає потрібний розділ. Криволапик розчаровано заліз під Герміони на крісло. «Я недавно бачила чо?» – невпевнено почала Герміона. «Вона щось була не в гуморі. Ви що, знову посварилися?» «Що?» «А, так, посварилися» а зрадів Гаррі, що Герміона змінила тему. «А чому?» «Через її подружку я би до Марієту», – пояснив Гаррі. «І правильно зробив, що посварився», – обурено вигукнув Рон, відкладаючи графік повторення матеріалу. «Якби не вона!» Рон почав нарікати на Марієту Еджком, і це Гаррі дуже допомогло. Тепер йому достатньо було сердитим виразом кивати головою і вставляти «так» або «правильно», коли Рон переводив дух, а самому пригадувати побачення всі ті спогадів. А Гаррі відчував, як той спогад роз'їдає його зсередини. Він ніколи не сумнівався, що його батьки були чудовими людьми тому завжди обурено відкидав усі наклепи, якими поплюжив батька Снейп. Хіба ж не казали такі люди, як Гегрід і Сіріус, що Гарін батько був прекрасною людиною? А ти подивись, яким був сам Сіріус, бурмотів набридливий голосочок у Гаріній голові. Не кращий, якщо не гірший. Так, він колись підслухав, як професорка МакГонегел казала, що школа ще не бачила гірших шибеників, ніж його батько Сіріус. Але вона також назвала їх натхненниками близнюки Візлі. А Гаррі не міг собі уявити, щоб Фреди Джордж для забави перевертали когось догори ногами. Хіба що вони когось люто ненавиділи? Скажімо, Мелфоя Або того, хто справді цього заслужив Гаррі намагався довести самому собі Що Джеймс не просто так знущався над Снейпом Але ж хіба не питали Лілі, що він вам зробив? І хіба Джеймс не відповів? А вистачає самого факту його існування Хіба Джеймс? Не почав тут дурну забаву лише тому, що Сіріусові було нудно. Гаррі пригадав, як Люпин розповідав на площі Гримо, що Дамблдор зробив його старостою, сподіваючись, що він хоч трохи стримуватиме Джеймса та Сіріуса. Проте в ситі спогадів Люпин сидів і не втручався. Гаррі пригадав, як не витримала Лілі. Мати вчинила порядно. Але його дуже тривожив вираз її обличчя, коли вона кричала на Джеймса. Помітно було, що вона його ненавидить. І Гаррі не міг збагнути, чому вони врешті-решт побралися. Він навіть підозрював, що Джеймс міг її просто присилувати». Майже п'ять років думка про батька була джерелом радості і натхнення. Коли йому казали, що він схожий на Джеймса, Гаррі аж світився від гордості. А тепер? Тепер згадка про батька приносила холод і розпуку. Минали великодні канікули. Погода дедалі теплішала, веселішала. Але Гаррі, як і всі п'яти-семи класники, сидів безвихідно над підручниками, повторював пройдений матеріал і бував хіба що в бібліотеці. Гаррі вдавав, що настрій у нього поганий тільки через наближення іспитів, а оскільки його друзям-грифіндорцям – самим уже остогід вчитися, то йому ніхто не допікав зайвими запитаннями. «Гаррі, я ж до тебе звертаюся, ти чуєш?» «Ага», – він озирнувся. До його самотнього столика в бібліотеці підсіла розпатлена Джинні Візлі. Був пізній недільний вечір. Герміона пішла до грифіндорської вежі повторювати стародавні руни – а Рон був на квідичному тренуванні. «Привіт!» – підтягнув до себе підручники Гарі. «А чому ти не на тренуванні?» «А вже закінчилося», – пояснила Джині. Рон мусив відвести до лікарні Джека Слоупера. «Чому?» «Ну, ми не певні, але думаємо, що він сам себе лупнув биткою із непритомнів». Вона тяжко зітхнула. «До речі, прийшла посилка. Ми її щойно отримали після перевірки в Амбридж». Джинні підняла на стіл коробку, загорнуту в бурий папір. Його явно розгортали. А потім аби як знову обгорнули ним коробку. Зверху червоним чорнилом було написано «Перевірено і дозволено Верховним інквізитором Гогвордсу». «Це великодні яєчка від мами, – пояснила Джині. – Є одне і для тебе. – На!» Вона передала йому гарне шоколадне яєчко, оздоблене крихітними глазурованими сничами. Судячи з обгортки, в яєчку був ще й пакетик свистобджілок. Гаррі якусь мить дивився на нього, а тоді з жахом відчув, як йому до горла підступив клубок. «Що з тобою, Гаррі?» – тихенько спитала Джині. «Усе нормально», – хрипко відповів Гаррі. Клубок у горлі був болючий. Він не розумів, чому на нього так подіяло великоднє яйце. «Ти останнім часом якийсь зажурений», – невгавала Джині. «Мені здається, якби ти...» Поговорив з чого? Я хотів би поговорити не з чого, заперечив Гаррі. А з ким? пильно глянула на нього Джинні. Я Він озирнувся, чи ніхто їх не підслуховує. Досить далеко від них мадам Пінс видавала величезну гору книжок ошелешеній Анні Ебот. «Я хотів би поговорити з Сіріусом», – пробурмотів він. «Але знаю, що це неможливо». Джинні задумливо дивилася на нього. Щоб десь подіти руки, Гаррі зняв обгортку з великоднього яєчка, відламав чималий шматок і поклав у рот. «Якщо ти так хочеш поговорити з Сіріусом», – протягла Джинні теж, частуючись яєчком – то можна щось придумати. «А, тут придумаєш», – утомлено зітхнув Гаррі. Амбричка стежить за камінами і перечитує листи». «Ну, якщо ростеш в одному домі з Фредом і Джорджем», – замислено сказала Джинні, «то починаєш розуміти, не існує нічого неможливого, якщо маєш крихту зухвальства». Гаррі глянув на неї. Можливо, це подіяв шоколад. Люпин завжди радив його їсти після зіткнення з дементорами. Або просто він нарешті висловив у голос бажання, що нестерпно пекло його зсередини ось уже цілий тиждень. Але Гаррі відчув якусь надію. «Що це ви тут витворяєте?» «Чорт!» – прошепотіла Дженні, зриваючись на ноги. «Я й забула!» На них насувалася мадам Пінс. Її зморшкувате лице перекосив гнів. «Шоколад! У бібліотеці!» – закричала вона. «Геть! Геть!» – махнула чарівною паличкою. І гарні книжки, портфель і каламар полетіли з бібліотеки, Навздогін йому та джині, кілька разів добряче стукнувши їх по головах. Ніби підкреслюючи важливість майбутніх іспитів, наприкінці канікул на столах у Грифіндорській вежі з'явилися брошурки, проспекти й рекламки з описами різноманітних чаклунських професій, а на дошці оголошень. Вивісили таке повідомлення Консультація з працевлаштування У перший тиждень останньої чверті всім п'ятикласникам необхідно зустрітися з вихователями їхніх гуртожитків для обговорення майбутнього працевлаштування Знизу додається розклад індивідуальних консультацій Гаррі переглянув список і побачив, що він має бути в кабінеті професорки Мак о пів на третю в понеділок. А це означало, що доведеться пропустити майже весь урок віщування.